בעזרת השם, השתפכות הנפש המשך פתיחה. כבר הבאתי ליל בהקדמה, אשר כל אבותינו ונביאנו וחכמינו הקדושים, זיכרונם לברכה, כולם הלכו בדרך הזה להרבות בתפילה ותחלונים ולפרש שיחתם לפני השם יתברך מכל מה אשר עבר וכל איש ואיש גם כן ללך בדרך הישן הזה, ורק על ידי זה יזכה לחיי עולם. ולהיות שידעתי שנמצאים קצת אנשים, המהפכים את האמת, ואומרים אשר לאיש העומד במדרגה פחותה אין ראוי לעסוק בהתבודדות ולפרש שיחתו לפני השם ידבח, ולבקשו שיקרבו לעבודתו ידבח. רק העניין הזה שייך לגדולי הצדיקים. לכן אמרתי להציג פה בתחילת הספר את המאמר הנדפס בתחילת ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, המתחילים שבת, אשר בו יוכיח מדברי חכמינו זכרונם לברכה הקדושים היפוך דעתם. רק אדרבא, כל מה שהאדם יודע בעצמו רחוקו ביותר מהשם יתברך, צריך לחזק עצמו בזה ביותר. איתה במסכת עבודה זרה דף איתן רבנן, מי ייתן והיה לבבם זה לירה, אמר להם משה לישראל, כפויי טובה בני כפויי טובה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל מי ייתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר תן לנו אתה וכולי אב משה לא רמזל ישראל אל לאחר ארבעים שנה, שנאמר, בהולך בה אתכם ארבעים שנה במדבר, וכתיב ולא נתן השם לכם לב לדעת וגומר. אמר רבא שמא מינא לה קא איניש, הדתא דרבק עד ארבעים שנים. ופירש רש"י, לא רמזל את הוכחה זו אלא לאחר ארבעים שנה, במשנה תורה בערבות מואב. אמר להם, ולא נתן לכם לב לדעת, שתהיו יודעים לשאול על מה היה מבקש מכם. אב משה רבנו עליו השלום לא נזכר לתת על ליבו דבר זה עד ארבעים שנה. שמע מינא לקה עינש לדעתה דרבה, לדעת סוף דעתו ותבונתו עד ארבעים שנה, שהרי משה לא על ישראל עד ארבעים שנה. וכתבו התוספות, עד ארבעים שנה לקה עינש וכולי, פרש רש"י שאב משה לא נזכר. ואם תאמר, אמה יכעס משה על ישראל, הלוא גם הוא לא נזכר. ויש לומר, שלפי שהוא לא היה צריך לתפילה זו, לא נתן לב עד ארבעים שנה דקמה דעתה דרבה. אבל ישראל שהיו צריכים לתפילה זו, היה להם להתבונן עם אותה שעה, שהרי כבר חטאו בעגל ובמרגלים, עד כאן לשונם. וכתב המהרש"ב באגדות, בדיבור המתחיל היה לכם לומר תן וכולי, הגם שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מכל מקום פשיטא דביד הקדוש ברוך הוא להטות לב בני אדם לטובה. דכמה כתובים מורים על זה עד כאן לשונו. מכל זה מבואר לעין האמת כמה מזהירים חכמינו זכרונם לברכה להתבודדות. דהיינו לפרש שיחתו לפני השם נדבך ולבקש מלפניו שייתן לנו יראת שמיים לבלתי נחטא. אף על פי שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אף על פי כן הכל בידו, הוא לבקש אותו יתברך די כעל זה. כמו שמבואר היטב בגמרא הזאת, שמשה התרעם עליהם מאוד וקרא אותם כפויית טובה, על שלא אמרו להשם יתברך תן לנו אתה, שהוא יתברך ייתן להם יראת שמיים, וכמבואר שם במרשן עד. אבל צריכין להכניס עצמו מאוד מאוד באלימות של התבודדות. דהיינו לבקש אותו יתברך תמיד, תן לנו אתה יראת שמיים ובלי ליפול בדעתו בשום אופן עד שאמרו חכמינו זכרונם לברכה שם שאף משה לא רמזל להם כי אם בסוף ארבעים שנה כי אין אדם עומד על דעת של רבו עד ארבעים שנה ראה מאבן היטב כמה צריכים לעסוק בזה להבין סוף דעתם של רבותינו זכרונם לברכה שהזהיר אותנו על זה כי הבעל דבר מחליש מאוד דעתו של כל אחד ואחד, כאילו עליו לא כיוונו אבותינו זכרונם לברכה, לפי הכירת מעשה וכשרות עורפו וכולי. אבל באמת אינוכם. כן. רק השם ינבח רוצה שנבין בעצמנו סוף דעתו, שרצונו וחפצו שנבקש אותו תמיד, תן לנו אתה לב טוב וכשר ויראה את שמך. והיה נתם בתוספות הנ"ל מה שכתבו בתירוצם. שמשה בעצמו לא שם לבו כל כך לזה, כי היה צדיק גדול ולא היה צריך לתפילה זו. אבל ישראל שראו שכבר נכשלו בעבירות גדולות, בעגל ובמרגלים, היה להם להכניס את עצמם וכוון דעת השם ידבר, שרצונו שיבקשו אותו שישמרם מעבירות, ושהוא ייתן להם יראת שמיים, שזה עניין, תן לנו אתה, הנ"ל. בהרי מובן בתוספות הנ"ל, היפוך הדעת של קצת המהפכים את האמת. שאומרים שאין ראוי לעסוק בהתבודדות, לפרש שיחתו לפני השם יתברך כי אם גדולי הצדיקים. אבל לא בני הנעורים, ובפרט אנשים מגושמים וכו'. והרי מבואר בתוספות ענה להיפוך ממש, שאדרבא, משה רבינו עליו השלום לא היה צריך לזה כל כך, כי היה צדיק גדול. אבל על ישראל דייקה הקפיד מאוד מאחר שידעו את מדרגתם הפחותה. מחמת זה די הם צריכים להתחזק מאוד בהתבודדות. ולהבין היטב סוף דעתו של השם ידבר, שאף על פי שהוא עצמו אומר מי ייתן וכו', שנראה מזה שאין הדבר בידו, כמו שאמרו רותן זכרונם לברכה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אף על פי כן רצונו שנבקש אותו תן לנו אתה, שזהו עניין ההתבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו, ולהתחנן ולבקש מלפניו על נפשו, שייתן לו בהחמם מיראת שמיים ובל יחטא עוד וכו'. כי באמת לאמי תור הכל בידו יתברך, כמו שכמה פסוקים ומאמרי חמנו זכרונם לברכה מורים על זה, וכמו שכתב במרשן על, רק שרצונו יתברך די כא לבקש אותו על זה, וזה בעצמו כוונת מי ייתן והיה לבבם, הימי שישימו ליבם היטב לזה לבקש ולהתחנן לפניו יתברך תמיד על זה, ולומר תן לנו אתה וכולי, ואז בוודאי יזכר אותם השם יתברך ליראת שמיים ולכל טוב ואין את אל בגמרא הנ"ל ותבין כמה וכמה רצון השם ידבך שכל אחד מישראל יבקש אותו על יראת שמיים שזהו עניין ההתבודדות שהזהירנו אדוננו מורנו ורבנו זצ"ל פעמים אין מספר אשרי שיוחד בזה ואין בספר אלים לתרופה שכותב שם גם כן אשר מישהו במדרגה פחותה צריך לחזק עצמו ביותר בהתבודדות לפרש שיחתו לפניו ידבך ואדרבה, דיבוריו של איש הנמוך מאוד, על ידי מעשיו שאינם הגונים, יקרים אצלו יתברך יותר ויותר. וכותב שם בזה הלשון: חזק בני וחזק ללך בדרך הזה, לדבר על כיסופים לקדושה בכל יום בפה, ותכריח עצמך מאוד להגיד עצמך לזה, ותאמין שאיכשהו, גם הדיבורים שלך יקרים מאוד בעיני השם ידבך. כי הוא בערמיו מתאבק גם לתפילתך. כי כל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה, שעובדים אותו יתברך באימה וביראה תמיד, אינו עולה אצלו יתברך כלל כנגד שיחה אחת ותפילה אחת של בן אדם שבזה העולם השפל. כמובן בתורה כי מרחמם ינהגם. ואם האדם נמוך מאוד על ידי מעשיו שאין עמולים יפה, אדרבה, כשהוא מפרש שיחתו לפניו יתברך ועובד איזה עבודה, יקר בעיניו יתברך יותר ויותר כי זה עיקר כבודו יתברך כשהרחוקים מאוד נמשכים לעבודתו יתברך כמובן בספריו הקדושים וכולי אין שם. ואגב שאני עוסק בהעתקת זה הספר העתיק גם כמה מאמרי רבותינו זכרונם לברכה בגמרא ומדרשים בזוהר הקדוש המדברים מגודל מעלת התפילה לבקש רחמים ותחנונים לפני השם יתברך על כל דבר אשר רק על ידי זה יוכל להיוושע בכל דבר. מאמרי חז"ל אודות גודל מעלת התפילה א. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, ואף על כן לא נענה אלי בתפילה, שנאמר אל תוסת דבר אלי, וסמיך לעלי ראש הפסגה וכו'. ואמר רבי אלעזר, גדולת תפילה יותר מן הקורבנות. שנאמר למה לי רוב זבחיכם וכתיב ובפרסכם כפיכם וכו'. עמר אמ וחנינא כל המעריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם וכו'. אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר כבל השם חזק ויאמץ ליבך וכבל השם. תנו רבנן ארבעה ארבע צריכים חיזוק ואלוהים תורה ומעשים טובים תפילה ודעי מילה מניים שנאמר קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם ב. רבי אליעזר אומר העושה תפילתו קבע וכולי מהי קבע? אמר רבי יהושע, אמר רבי הושעיה כל שתפילתו דומה עליו כמסוי ורבנן אמרה כל שאין הוא בלשון תחנונים ג. ג אמ יצחק, אמר רבי יצחק אמרה במערבה משמד דרב אבא מרי שלא כי הקדוש ברוך הוא מידת אדם מדעת עשר אדם מקנית את חברו, ספק מתפייס אמנו, ספק כן מתפייס. ואם תאמר מתפייס אמנו, ספק מתפייס בדברים וכולי. אבל הקדוש ברוך הוא, אדם עובר עבירה בסתר, מתפייס ממנו בדברים, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר וכך טוב. ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים. שנאמר ומשלמה פרים שפתנו. שמא תאמר פרי חובה, תלמוד לומר הרפם משובתם ואוהבים נדבה. ד. עמר <אם> ביצחק יפה צעקה לאדם בין קודם גזר הדין, בין לאחר גזר דין. <אם> היערוך שואכה לא בצר. עמר <אם> ביעזר לעולם הקדים אדם תפילה לצרה וכו'. רשלקיש אמר כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. רבי יוחנן אומר לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצים את כוחו ואל יהיו לו צרים מלמעלה. ופרש רש"י שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים. ו. ו טניה אמר רבי יהודה כך היה מנהגו של רבי עקיבא, עקיבא כשהיה מתפלל עם הציבור וכו' וכשהיה המתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת. וכל כך למה מפני קריאות והשתחוויות? אמר רב נונא, כמה הלכתה גבר ותא, איכא למישמע, מאן אקרא ידי חנה. וחנה היא בגומר, שפתיה נאות, מכאן אל המתפלל צריך שיחתוך בשפתיו. עיין שם, התפילות שהתפללה חנה. במדרש אוכל טוב בשמואל, אמרו חכמינו זכרונם לברכה על הפסוק. והיה כי הרבתה להתפלל אל השם, מכאן שכל המרבה בתפילה, הוא נענה. ז. ואמר רבא, אנא תלת מילא באיה מן קם ושמיא, תרתי יהבו לי וחדה לה יהבו לי. חוכמת דרבו נא ואותרא דרב חיסדא יהבו לי. ואין מתנותי דרבו ברבו נא לה יהבו לי. ח. שומע תפילה, בשר ודם אם בא אני לומר דבר לפניו, אינו שומע אמנו. אם בא השיר לומר לא דבר לפניו, מיד הוא שומע ומקבלו. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו כן, אלא הכל שווים לפניו הנשים והעבדים והעניים. תדע לך, שהרי רבן של כל הנביאים כתוב בו מה שכתוב בעני. במשה כתוב תפילה למשה, ובעני כתוב תפילה לעני. להודיעך שהכל שווים בתפילה לפני המקום. ט. שומע תפילה. אתה רוצה בשר ודם, אין הוא יכול לשמוע שיחת שניים כאחד. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו כן, אלא הכל מתפללים לפניו, והוא שומע ומקבל תפילתם. י. שומע תפילה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא אמונו של עולם, כשיהיו בניך בצער ואין מי שיבקש רחמים עליהם, מיד אענה אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, חייך, בכל שעה שיקראו אותי, אני אענה אותם, כדכתיב מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו? י"א קחו <תבח> עמכם דברים ושובו אל השם. אמר להם דברים איני מבקש. בחו והתפללו לפניי ואני מקבל. אבותיכם לא בתפילה פניתי אותם, שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם ניסים. הוה אין אני מבקש לא זבח ולא קורבנות אלא דברים. שנאמר, כחו עמכם דברים ושובו אל השם. י"ב אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב כל בריאה, אלא מבקש, יתפללו לפניו ויקבלם. ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו ולעשות עמו חסד, כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו. י"ג אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מודיעך מקצת דרכי. כשאני רואה בני אדם שאין בהם שבח תורה ומעשים טובים, לא במעשי ידיהם, ולא במעשי אבותיהם, רק כשהם עומדים ומרבים ותחנונים לפניי, אני נזקק להם, שנאמר, פנה את תפילת הערר, ולא בזה את תפילתם. י"ד רבי יותן אמר, בשר ודם יש לו פטרון, אם בת לא צרה, אין הוא נכנס אצלו פתאום, אלא הולך ועומד אצל פתח חצרו של פטרונו. וקורא לבן ביתו ואומר, איש פלוני בחוץ. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אם בת לך צרה וכו' לא צבח והוא עונה אותך. הדר ובכתיב כל אשר יקרא בשם השם יימלט. ט"ו באותו שעה נפתח להם פה לפושרי ישראל לבקש רחמים לקבלם בתשובה ולומר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי גדול לפניך כי עץ הערה מגרר אותנו. קבל אותנו ביחמיך ערבים בתשובה שלמה לפניך לפי שכל המרבה שיחות ותפילות הם מלווין אותו עד שהוא נכנס לבית עולמו. טז השם קראתיך אמר דוד יש מישהו בוטח על מעשים נעים שיש לו ויש שבוטח על מעשי אבותיו ואני בוטח בך אף על פי שאין בי מעשים טובים אלא שקראתיך ענני כשהיה דוד במערה ידע וראה שאין אדם עומד לא בממונו ולא בגבואתו ומה הוא עומד עליו? רק תפילתו שנאמר קולי אל השם אזרק. י"ז <מציין> <מציין> <מציין> שהרי תפילה אינם ננעלים לעולם יש תפילה שנענית לארבעים יום ממי אתה למד? ממשה וכתיבה את נפה לפני השם ארבעים יום ויש תפילה שנענית לעשרים יום ממי אתה למד? מדניאל דכתיב לחם חמודות לא אכלתי עד מלוט שלושת שבועים ימים ואחר כך אמר השם שמה השם סלחה וכולי ויש תפילה שנענית שלושה ימים ממי אתה למד מיונה דכתיב ואי יונה במאה הדג שלושה ימים והתפלל יונה אל השם אלוקיו במאה הדגה ויש תפילה שנענית ליום אחד ממי אתה למד מאליהו וכולי ויש תפילה שנענית לעונה אחת, ממי אתה לומד? מדוד, דכתיב, ואני תפילתי לך, השם, עת רצון. ויש תפילה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הוא נענה, שנאמר, והיה תרם יקראו ואני אענה. אמר בכייה רבה, כתיב כבל השם, חזק ויאמץ ליבך וכבל השם. הווה מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך. י"ח רבי ירסי פתח ואמר, וילה להניק יעטוף ולפני ה' אשפוך שיחו. צלותה דה אני אקדימה דקמק ותשבריחו מכל צלותאון דה עלמא. בגין דכתיב כי לא בזה ולא שיקץ ענו תני וכולי. תא חזה צלותה דקול בננשה צלותה וצלותה דמסקנה היא צלותה דקיימה קמק ותשבריחו ותב ארתר עין ופיתחין ועלה תתקב לה קמא. הדאו דכתיב היה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני. וכתיב שמוע אשמע צעקתו. וט. רבי אבה פתח תפילה לאניק יעטוף וכולי. תלת אילין דעקרון תפילה תפילה למשה וכולי. תפילה דה דלית כגינה בברנש אחא. תפילה לדוד תפילה דה דלית כגינה במלכה אחא. תפילה לעני וכולי. מן חשיבה מכולו אביהמה תפילה דעני תפילה דא, כדים לתפילה דמשה, וכדים לתפילה דדוד, וכדים לכל שאר תותאין דעלמא. מאי תאמה, בגין דעני, איו תביר ליבה. וכתיב קרוב השם לנשברי לב וכולי. כיוון דצלוי וצלותא, פתח כל קו עריקין, וכל שאר צלותין וסלקין לעילה דחלו נאו מסכן אטביר ליבה. דכתיב תפילה להניק יעטוב וכולי. יהיו עבד עטופה לכל צלותין דעלמא, ולה אלין עד צלותה דילי עלית וכו'. וקודשא בריך הוא אמר, התעטפון כל צלותין דעלמא, וצלותתה תהו לגבי. לה בעינה אחה בדינא דידונין בננה. כמי לבת ורמתין דילי, ואנה הוא וכו'. דחתי בלפני השם אשפוך שיחו, לפני השם ודי. כל חלש מאיה שאלין אילין לאילין. קודשא בריחו במאי התעסק, במאי השתדל. אמרין את יחדא בתעובתא במאי נגדילה. כל אולי ידעין מה יתעבן מהאוצלותא דמיסקנא ומכל אינון תרעמין דילה. תלית תעופתא למה סכנה אלא כתשפיך דמרויה ותרעמיה קמא מלכה קדישה. ולית תעופתא לקודשא בריחו אלא כדמקה בלון ואושדו קמה. ודאי יוצלוטה דעבד עטופה לכל צלוטין דעדמא, עיין שם שמאריך עוד בזה. ועיין דליקותה הלכות בסוף הלכות תפילה על החייל, שמביא שם דברי הזוהר נ"ל, ומסיים שם שכל זה נאמר אפילו באני סתם, שמתפאל על על דוחקו ועניותו בגשמיות. מכל שקן וכל שקן, כשמתחיל האדם ללחם על עצמו, הוא מרגיש עניותו ודוחקו במעשים טובים. וטוען אם השם יתברך על שאינו מקרבו אליו ושופך שיחו בליבו לפניו עד שנתעורר בבכייה וכולי כמה וכמה יקרה התפילה הזו בעיני השם יתברך והיא יקרה מכל התפילות שבעולם וסוף כל סוף בוודאי יזכה לפעול בקשתו להתקרב להשם יתברך להיות שווה עם כל הכשרים והצדיקים אין שם כל זה באריכות כ' אצילנינה מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. מכאן, מן בצלעת שלוטה בא אל אפרשה מילא כדכאיאות. אצילנינה, ויהי תמה הדעה שזבת לי מלבן, מיד אחי. ויהי תמה קרבין אחרני סתם, אחי ניכון, מיד עשו. מהי תמה בגין אפרשה מילא כדכאיאות? ויהי תמה אנא אמה איצטריך כי הרי אנוכי אותו פן יבוא והיכני בגין להשתמודעה מילה לעילה ולפרשה לה כדכאיות ולה יסתי מילה. הנה ירתיך לדעת בהקדמה ובהפתיחה קצת מדברי תורתנו הקדושה ומנביאנו הקדושים ומרבותינו זיכרונם לברכה הקדושים אשר כולם הלכו בדרך הקדוש הזה של תפילה והתבודדות לבקש חכמים ותחנונים מהשם מדבר על כל דבר. ועתה אם חפץ אתה גם כן לחוס על חייך הנצחיים, ולבוא בתוך תיבת דיבורי התפילה כדי להינצל מבול המבול, מהזדונים, העומים ושוטפים באחרית הימים האלה, אשר ממש באו מים עד נפש, הנהגך אביאך אל פנים הספר, ותשים עיניך ולבך למאמרים הקדושים הממובאים בו, מספרי ליקוטי מוהרן, שיחות הרן, מחיי מוהרן, מאדוננו מורנו ורבנו הקדוש אור אורות וכולי. מורים לרבי נחמן זכר הצדיק לברכה ומספרי ליקוטי הלכות הקדושים מתלמידו הקדוש הרב הצדיק אבינתן זכרונו לברכה אשר חידשו את הדרך הישן הקדוש הזה ותמצא דרכים ישרים איך להתנהג ולחזק עצמך בזה ויתפתחו עיניך בהדרך הקדוש הזה כמו שכתוב בסיפורי מעשיות שלו במעשה של הבעל תפילה אשר הכר שבחרו להם שעיקר התכלית הוא רק לעסוק בתפילה ותחנונים היה להם גם כמה חיבורים מתפילות גם קודם שנתקרבו לאבעל תפילה ועל ידי זה שעסקו רק בתפילה היו צדיקים רק אחר כך כשזכו להתקרב אל אבעל תפילה וגילה להם סדר תפילותיו וחיבורה בענייניו אז האיר עיניהם ועשה אותם לצדיקים גמורים וכולי אין שם. והשם יתברך יהיה בעזרנו שנזכה לבלות כל ימינו רק על תורה ותפילה כרצונו יתברך באמת אמן מתוך מאמריו הקדושים המובאים בספר ליקוטי מוהרן דינאנה א. מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כי יש נון שערי תשובה ארבעים שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם השער החמישי אם הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול כי גם אצלו יתברך מצין ובחינת תשובה כמו שכתוב, שובו אליי ואשוב אליכם. ואלו ארבעים ותשעה שערי תשובה לבחינת ארבעים אותיות שיש בשנים עשר שמות שבטי כ. כי כל שער ושער יש לו אות מארבעים אותיות השבטים. והנה, הכל חפצים לי את שמיך. ואף על פי כן, כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יוכל להיות שהשער של תשובה סגור. ומחמת כל זה, אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער והאות השייך לו, ולפתוח השער. נמצא שזוכה על ידי לעשות תשובה. וזה בחינת נאום הגבר הוקם על. דרשו אבותינו זכרונם לברכה שהקים עולה של תשובה. ונעים זמירות ישראל. כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שיסד, על ידי זה הוקם עולה של תשובה. כי על ידי תהילים זוכה לתשובה כנזכר לעיל. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכו'. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך הוא תהילים, שאמרו בהתעוררות גדול מאוד רוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים כנזכר לעיד. בעיקר התנגחות 12 שקטי שהם ארבעים ותשע אותיות, שהם בחינת ארבעים ותשעה שערי תשובה, היה במצרים, שהוא בחינת מצר הגאון, שהוא בחינת תשובה הילה, כמובן בכתבי הארי, זיכרונו לברכה, אין שם היטב. ועל כן, אחר שנזדגחו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ארבעים ותשעה ימי הספירה, שהם כנגד ארבעים אותיות הנ"ל, שהם ארבעים שערי תשובה. וביום החמישים, אז וירד השם על הר סיני, זה בחינת ואשובה עליכם. בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. בחינת שער החמישים כנזכר לאל. וזהו, ואלה שמות בני ישראל הבאים, סופי תיבות הם אותיות תהילים. מצרימה יעקב איש וביתו, סופי תיבות הם אותיות תשובה. כי עדי תהילים זוכה לתשובה, שהוא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכולי.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 אשרי שיוכרז בו. אמר המעתיק עיין בליקוטי עצות, שכתוב שם העניין הזה בקצרה בזו הלשון. ויש שאין לו יודע להגיע לשער שייך לו, שדרך שם דווקא צריך לשוב להשם יתברך וכו', ועל ידי אמירת תהילים יזכה וכו', ולבוא להשער שתשובה שייך לנשמתו וכו', עיין שם. ואני רואה מדבריו הקדושים שם כי ארבעים ותשעה שערים הנ"ל הן בחינת ארבעים ותשעה דרכים לתשובה. כי כל אדם לפי שורש נשמתו יש לו דרך מיוחד ועבודה מיוחדת שצריך לו ללכת דליקה באותו הדרך. ועל ידי זה יזכה לשוב אל השם מטבח. וכמובן בהתורה אנוכי על מאמר חכמינו זיכרונם לברכה ואין לו יודע באיזה דרך הוא מעליך היית שם. ולמה כל אדם זוכה למצוא דרכו המיוחד לו לפי שורש נשמתו לשוב בו לשם מטבח. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, במה זקן נער את אורחו לשמור כדבריך. וגילה לנו אדוננו מורנו ורבנו הקדוש זכר צדיק לברכה, שעל ידי אמירת תהילים, השפיע לו השם מטבח חוכמה ובינה ודעת להשיג מעצמו דרכו המיוחד לו די לפי שורש נשמתו, מה לעשות בזה העולם, עד שיזכה על ידי זה לתשובה שלמה. ואין לקמן בסימן עייני. ב. ההתבודדות היא מעלה גדולה עליונה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר, להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו, בטענות, באמתלאות, בדברי החן וריצוי ופיוס. לבקש ולהתחנן לפניו יתברך שיקרבהו אליו לעבודתו באמת. ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו. דהיינו במדינתנו בלשון אשכנז, כי בלשון הקודש קשה לו לפרש כל שיחתו. וגם אין הלב נמשך אחרי הדיבורים, מחמת שאינו מורגל לדבר בלשון כל כך, כי אין דרכנו לדבר בלשון הקודש. אבל בלשון אשכנז שמספרים ומדברים בו, קל וקרוב יותר לדבר בו, כי הלב נמשך וקרוב יותר ללשון אשכנז, מחמת שהוא מורגל בו, ובלשון אשכנז יכול לפרש כל שיחתו ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו ידברך. אין חרטה ותשובה לעבר, ואין בקשת החלונים לזכות להתקרב אליו ידברך מהיום והלאה באמת. וכייצא בזה כל אחד לפון דרגם. וייזהה מאוד להגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת כנ"ל. ושאר כל היום יהיה בשמחה, כמו שכתוב בסימן הקודם, המתחיל מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. והנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד מאוד, והיא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אל המטבח. כי זאת היא עצה כללית שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו ידברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאיתו ידברך כנ"ל. ואפילו אם לפעמים נסתתמים דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו ולדבר לפניו ידברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו ידברך, וחפץ ומשתוקק לדבר אף שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאוד. וגם אם יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתכנן לפניו ידברך, שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאיתו יתבער חכמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו שיוכל לפרש שיחתו לפניו יתבער. ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים ומפורסמים סיפרו שלא באו למדרגתם רק על ידי הנהגה זו. והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה. והוא דבר השווה לכל נפש מקטון ועד גדול כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו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 והמשכיל והחפץ באמת, יוליכו השם בדרך אמת ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו דברי חן וטענות נכונות לרצות אותו ידברך שיקרבהו לעבודתו באמת. ועניין שיחה זו עולה למקום גבוה מאוד, ובפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. בעין בספר עלים לתרופה מכתב ש"ז שכתב שם: "והעיקר לעשות מתורת תפילות, לבקש בכל יום ולפרש שיחתו לפניו ידברך, על פי איזה תורה שילמד בספריו הקדושים, שבכולם יכולים למצוא את עצמו בכל יום. אהה ה' מתי נזכה לזה? כי כל ימינו פורחים והולכים כצל עובר וכענן כלה, וכרוח נושבת וכחלום יעוף. ואין לנו במה לתפסם ולהחזיקם, שיהיו נשארים וקיימים לנו, שנחיה בהם לנצח כל אחד על ידי תפילה ותחנונים. והעיקר, על פי הדרך הקדוש הזה, שהוא ישן מחדש מאוד, שהוא לעשות מטרות תפילות כנ"ל. וכל אחד רחוק בעיני עצמו מזה, ובאמת אינו כן, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובגביבך לעשותו. ואם אף על פי כן, אין יכולים להתחיל לדבר כלל, הלא גם מזה דיברנו הרבה בעצות אמיתיות שהם בדוקים ומנוסים, שכבר הועילו לנו הרבה. אשרינו שזכינו לשמוע כל זאת ולעסוק בזה קצת. מי ייתן שנזכה לקיים רצונו באמת וללכת בכל דרכיו, לשמוח בכל יום ולבקש ולצעוק להשם ולעשות מטרות תפילות וכולי אין שם. שיחותיו הקדושות הכתובות בסוף ספר ליקוטי מוארנטיניאנה ג. ולעניין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, באמירת תהילים ותכינות ובקשות. טוב מאוד כי זוכים לאומרם בלב שלם באמת, עד שיזכה לבכות לפני השם יתברך, כבן הבוכה לפני אביו. אבל אמר שכשאדם אומר תהילים ותכינות ובקשות, וחושב בלבו ומצפה שיבכה, כן? זאת המחשבה אינה טובה, והיא מבלבלת גם כן את כי מחמת זה אין הוא יכול לומר בקשות בלב שלם בשלמות. כי צריכים בישת אמירה, תחינות ובקשות, להרחיק מעצמו כל מיני מחשבות חוץ שבעולם. רק לכוון דעתו אל הדיבורים שהוא מדבר לפני השם מטבח, כאשר ידבר איש אל רעהו. ואז ממילא בקל יתרעור ליבו עד שיבוא לבכייה גדולה באמת. אבל כשחושב ומצפה על זה שיבכה, אזי זה בזה אינו לא עולה בידו. כי האמירה בעצמה נתבלבלה על ידי זה כנ"ל. כי זה שחושב ומצפה שיבכה, הוא גם כן מבחינת מחשבה זרה שמבלבלת הכוונה, שאין לא יכול לשמוע היטב מה מדבר על ידי זה. כי העיקר לדבר דיבור באמת לתנאי מטבח, בלי שום מחשבות אחרות כלל, כנ"ל. ואם נזכה לבחייה באמת מה טוב, ואם לאו, לאו. והל יבלבל אמירתו בשביל זה כנ"ל. ד. עוד אמר לעניין התבודדות שהיה דרכו על זכרונו לברכה לזרז מאוד בזה. להיות רגיל מאוד בהתבודדות לפרש שיחתו לפני השם נדבך בכל יום ויום. ואמר שאפילו אם יכולים לדבר כלל, אפילו כשמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר שאפילו אם יכול לדבר רק דיבור אחד, יהיה חזק בדעתו. וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור בערך ואפילו אם יבנה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. ויהיה חזק ואמיץ וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר עד שירחם עליו השם ידבר ויפתח פיו יוכל לפרש שיחתו. ואמר שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד כי הלא יכולים ללחוש על קנה שרפה שלא תוכל לראות, ולהבן ואז שדיבר מזה דיבר הרבה מהתבודדות והעריך מאוד בשיחה נפלאה בכמה מיני לשונות וחיזק וזירז אותנו מאוד מאוד בזה להתחזק להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות ולבלות כל היום על זה אחריו כל אדם יכול לקיים זאת על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על כל פנים איזושהי התבודדות כי גם זה טוב מאוד אבל מי שליבו חזק בזה, ורוצה לקבל עליו עבודתו את בר באמת, רצונו שיהיה לו כל היום התבודדות. והזכיר אז מאמר חכמינו זכרונם לברכה, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. הי, hey, עוד שמעתי בשמו, שאמר לעניין מעלת השיחה בינו לבין קונו, כי התפילות וטחינות ובקשות הסדורות מכבר, כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקטרגים,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 שהאדם אומרם מלבו מחדש. על כן אין המקטרגים מצויים כל כך לאהוב, ואף על פי כן הזהיר מאוד גם על אמירת שאר תחינות ובקשות, כמובן בדברינו כמה פעמים. ו. עוד אמר לעניין התחזקות בהתבודדות ותחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב, אף על פי כשידבר הרבה דברי התעוררות וטחינות ובקשות וכיוצא זהו בעצמו שמדבר ובחינת התעוררות ליבו בנפשו לה' מטבח. בבחינת נפשי יצאה בדברו שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב ולפעמים על ידי שידבר הרבה אף על פי שיהיה בלא לב כלל אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב הנפש והכלל כי בעצמו יש לו כוח גדול ז. אמר, שעיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קרונות בשלמות, הוא כשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך, עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו חס ושלום, עד שכמעט יגווח חס ושלום, עד שלא תהיה נשמתו קשורה בגופו, כי אם כחוט השערה, מעוצם צערו וגעגועו וכיסופיו, להשם יתברך באמת. וכן יבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה. שאמרו, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, היינו כנעת. ואמר, הלא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, נוכל לפרש שיחתו אל לפני השם יתברך, כאשר ידבר איש אל רעהו. וצריכין להרגיל עצמו שידבר עם השם יתברך, כמו שמדבר עם רבו ועם חברו. כי מלוא כל הארץ כבודו, והשם יתברך נמצא בכל מקום. ח. סיפרו לי שאמר, שמקטון ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים. ואמר שכולם לא באו למדרגתם, כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט מנכדי הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה. ואמר, גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם יתברך בבכייה גדולה. ואמר שזרע בעל שם טוב רגילים בזה ביותר כי הם מזרע דוד המלך עליו השלום. וכל עסקו של דוד היה עניין זה שהיה משבר ליבו מאוד לפני השם נדבח תמיד. שזהו עיקר ספר תהילים שיסד כמבואה במקום אחר. ט. <t> <t> אמר שעל אמירת תיקון חצות יכולים לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות. כי מסתמה הם אומרים על העבר.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 ובפרט בתהילים שנאמר בשביל כלל ישראל, בשביל כל אחד ואחד בפרט. וכל אדם, כל מלחמות העצר שיש עליו וכל מה שנעשה עמו, הכל מבואר ומפורש בתהילים. כי עיקרו נאמר על מלחמות העצר רע וחילותיו, שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם שרוצים למונעו מדרך החיים ולהורידו לשון תחתיות חס ושלום, אם לא ישמור עצמו מהם. ורק על עניין מלחמה זאת מתייסד כל ספר תהילים. כי עיקר כלל ושורש ויסוד של כל העצות להתקרב להשם יתברך, הוא רק אמירת תהילים ושארי תחינות ובקשות והתבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו. לבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו יתברך. ורק על ידי זה זוכים לנצח במלחמה, אם יהיה חזק ואמיץ מאוד תמיד.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 על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא, ויבקש מהשם יתברך תמיד שיוציא אותו מחושך לאור, ויחזירו בתשובה שלמה באמת, ואל ייתן דומי לו עד שיענהו. ואף על פי שהוא קורא וצועק להשם יתברך זה זמן רב, ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן, אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות, בוודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבהו לעבודתו באמת. בוודאי בלי ספק, רק חזק ואמץ, כמו שאמרו הרותינו זכרונם לברכה, שתפילה צריכה חיזוק. כמו שכתוב, כבר השם חזק ויאמץ ליבך וכבר השם. ופרש רש"י, אם לא נתקבל תפילתך, חזור וכבה. וכן לעולם, עד ישקיף ויראה השם משמיים. כמו שכתוב, יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. וכבר מבואר זאת בדברינו כמה פעמים, אך צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום. כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שיעור, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. על כן צריכים לחזור זאת אלף פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עומדו, להתפלל ולהתחנן לפני השם יתבהך תמיד, שיקרבהו לעבודתו, יהיה איך שיהיה. נישא לבבנו אל כפיים אל כל בשמיים כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב חס דהשם דה כי לא תמו כי לא קל רחמיו. י. בשעת התפילה כל זמן שאדם שומע עוד אז איזה אדם דהיינו ששומע ומרגיש שהוא עוד אדם אחד בשעת תפילתו הוא טוב. כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיצייר בדעתו שאין שם אלא אני והשם יתברך לבד. ובנקודי מוהרן מבואר עוד יותר, שמחויב האדם לבטל את עצמו כל כך בשעת התפילה, עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל, רק את השם יתברך לבדו, אין שם. י"ד היה אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם, האנשים הפשוטים הכשרים. והיה עולה מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים כדרך ההמון העם הכשרים. והיה מזיע הוא מוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת. והיה מקפיד בכועס מאוד על מי שהוא חכם בעיניו ואין לו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ובמוצאי שבת או שאר עבודות פשוטות. כי כאן היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גם בלי שום חוכמות. כמובן אצלנו כבר כמה פעמים. וגם הוא בעצמו כל ימיו, קודם שהגיעה לו החולת הכבד שנסתלק על ידו, היה מזמר זמירות רבה בכל שבת בשבת ובמוצאי שבת. י"ב אחד שאל אותו בעניין הנהגת התקרבות לה' מטבח, מציבה לו ללמוד וכו', ושאל אותו הלו איני יכול ללמוד, השיב לו על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב. לתורה ועבודה ולכל הקדושות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות. אמר מעתיק עיין בספר ירח האיתנים מהרב הקדוש מצ'רים זכר צדיק לברכה על התורה את תאומות יחסיום וליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן שכתב שם בעניין יום הדין של ראש השנה שעיקר דינו של אדם הוא על היה זהיר בעניין התפילה כי על ידי תפילה יכולים לבוא לכל טוי לתרועה ולמעשים טובים ולתשובה ולהינצל מן החטא כמו שתיקנו רבותינו זיכרונם לברכה תפילות הרבה על זה וזה מובן בדברי רבותינו זיכרונם לברכה שאמר רבי אלעזר בן עזריה יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין ומסקו מה יכול אני לפטור דקאמר מדין תפילה כי דין תפילה הוא כלל הדין והחשבון של אדם כי אלמלא היה זעיר ורגיל בתפילה כראוי, היה זוכה לתקן הכל. וכמבואה גם במפרשים מעין זה. כמבואה אצלנו במקום אחר. שזה נלמד מעניין נערה מאורסה, שעיקר החיוב שלה למיתה, רחמנא ליצלן, הוא על דבר אשר לא צעקה וכולי אין שם. פעם אחת אמר, אם היו מניחין מת לעולם הזה להתפלל, בוודאי היה מתפלל יפה יפה בכל כוחו. את אמר, כי עיקר התפילה הוא דבקות להשם ידבח, והיה טוב יותר להתפלל בלשון אשכנז כשמדברים בו. כי כשמתפללים בלשון שמדברים בו, אזי הלב סמוך ודבוק מאוד בדיבורי התפילה, ויכול לדבק עצמו ביותר להשם ידבח. אך כבר תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה סדר התפילה, מחמת שלאו כל אדם יכול לסדר סדר התפילה לעצמו, כמובן. על כן אנו חייבים להתפלל בלשון הקודש כמו שסידרו לנו. אבל העיקר הוא רק לכוון פירוש המילות כפשוטו, שזהו עיקר תפילה שמתפללים בפני השם יתברך על כל דבר ודבר, ועל ידי זה מתדבקים בו יתברך. ומי שמתפלל עם כוונות הנסתר שבתיבת התפילה ואין ראוי לזה, הוא פגם גדול וכולי אין שם. והנה מי שמדבר בלשון הקודש תמיד, כגון ירושלמי, אין צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות, רק שיתה אוזנו למה שהוא אומר, וזה עיקר כוונתו בתפילתו. ואצל הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה, אצלם כל הכוונות של הארי זכרונו לברכה וכולי, הם פירוש המילות, שבפירוש המילות שלהם כלולים כל הכוונות. י. היה מחזק את אנשיו שקבלו לפניו בקובלן הגדולה, על שהם רחוקים מתפילה מאוד. וקשה עליהם מאוד להתפלל, והיה מחזק ומנחם אותם בכמה לשונות שלא יקלו בדעתם בשביל זה. אמר, הלא אצל הגר שנתגייר כמה זכייה הוא אצלו, לידע אמירת התיבות לבד עד ברוך שאמר. על כן ראוי לנחם את עצמו ולשמח את עצמו, אשר על כל פנים הוא זוכה לומר את של התפילה. ושמעתי שהיה מדבר עם איש אחד פשוט, מעניין התפילה, שקשה לו מאוד להתפלל.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 ואחר כך כשיגיע לברוך שאמר, יחשוב אולי צריך לתקן חלק זה, כגון מברוך שאמר עד באברך דוד. להתפלל עוד אותו החלק בכוונה, וכן להלן. והכלל שלא יבלבל דעתו בתחילה בכל התפילה, כי יהיה קשה וכבד עליו. רק יתאמץ בכל פעם לומר מעט בכוונה. כי מעט יכולים להתפלל בכוונה, ואחר כך עוד מעט וכולי כנ"ל. וגם כבר מבואה בשיחות הר"ן. סימן יהי, שבאמת על פי רוב, אין יכולים להתפלל כל התפילה בכוונה רק מעט. כי כל אחד מתפלל איזה חלק מהתפילה לפי בחינתו. כי אי יתמר אדי ידין ואי יתמר אדי רגלין וכולי. וזהו בחינה הנ"ל, שכל אחד מתעורר וזוכה להתפלל בכוונה חלק מהתפילה לפי בחינתו. על כן אל ייפול לב האדם לראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפילה. הוא פתאום נפסק ואין לו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אופן. כי על פי רוב מוכרח להיות כן כנ"ל. וישתדל להתפלל שער תפילה בפשיטות גמור וכו'. וילד הזה יזכה בהחמיו יתברך להתעורר מזה, עד שיחזור ויתלהב ליבו מאוד ויתחיל להתפלל עוד הפעם מהתעוררות כראוי וכו'. ואם לפעמים אינו זוכה בכל התפילה להתעוררות, מה לעשות? אם נזכה יוכל לדבר אחר כך איזה קפיטל תהילים או בקשה או תחינה אחרת בכוונה. כי בוודאי כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו ופחיתותו, ראוי לו לדעת שהוא רחוק מאוד מאוד מהתפילה שהיא גבוהה מאוד מאוד. ומהיכן נזכה לעבודה גבוהה כזאת, שהוא עבודה גבוהה יותר מלימוד תורה. על כן עליו לעשות את שלו, אם אין יכול להתפעל בכוונה כראוי יתחיל להתפלל דיבורי תפילה בפשיטות גמור, ויתר אוזנו למה שהוא אומר, ועל פי הרוב יבוא על ידי זה להתעוררות כראוי וכולי אין שם. האין גם אלקוט אמורן חלק ראשון לסימן הצדיק ט' שכתב שם, שצריך האדם להתחזק בתפילה אפילו בשעה שאינו זוכה להתפלל בבקות, ואין תפילתו השגואה בפיו חס ושלום. אף על פי כן התחזק גם אז להתפלל בכל כוחו וכוונתו. כי בעת שיזכה להתפלל בדבקות, ותהיה תפילתו שגורה בפיו כראוי, אז יעלה כל התפילות עם התפילה הוא שיתפלל כראוי. וזה, ואתחנן אל השם תמיד, בין בדבקות, בין שלא בדבקות. בעת ההיא לאמור, היינו, כי בעת שיזכה להתפלל בדבקות, והדברים יהיו נאמרים ומרוצים בפי, בבחינת שגורה תפילתי בפי, אז יעלו גם כל התפילות שיתפלל עד עתה שלא כראוי,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 כמו כן ממש בקדושה בעניין התפילה צריכים לפעמים לעשות לעצמו רוגל ויעשה לו חמימות ותבערת הלב בדיבורי התפילה ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת התלהבות גדול ותפילה באמת. ט"ו <תדבר> <תדבר> שמעתי בשמו שאמר שלפעמים מגיע לאדם ערעור תשובה והשתוקקות לאשר <תדבר> מטבח באיזה מקום שצריך שם באותו המקום די קל להתחזק בזה ערעור תשובה והשתוקקות כגון לדבר שם איזה דיבורים של תחינות ובקשות או דברי שתוכנקות בפה ובלב כפי העניין ולא ימתין ולא יזוז ממקומו אף על פי שאין זה המקום מוכן לכך כגון שלא במקום קביעות לתורה ותפילה רק בדרך הילוך וכיוצא כי כשיזוז ממקומו יכול להיות שיפסוק וכן ראינו ממנו ז"ל בעצמו עניין כזה כמה פעמים ט"ז בעניין אמירת תהילים, דיבר עם אחד ואמר לו, שעיקר אמירת תהילים, לומר כל מזמורי תהילים על עצמו. הוא פירש לו רבינו זיכרונו לברכה קצת, כי כל המלחמות שביקש דוד המלך עליו השלום, שיצילהו השם יתבח מהם, הכל צריכים לפרש על עצמו, על מלחמות העץ הרע וכלותיו עמו, וכמבואר מזה לעד. ושאל האיש אותו זיכרונו לברכה איך יפרש לעצמו בפסוקים שדוד המלך עליו השלום משבח את עצמו כגון שמרה נפשי כי חסיד אני וכיוצא בזה השיב לו גם זה צריכים לפרש על עצמו כי צריכים לדון את עצמו לכף זכות ולמצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה שבזה הוא חסיד וכיוצא ואמר לו הרבה לברכה הלא אצל יהושפט כתיב היקבע ליבו בדרכי השם שבדרכי השם ועבודתו התברך, הגביע ליבו קצת. עוד אמר לו הרבנו זכרונו לברכה, הלו בבוקר אנו אומרים בתחילה מה אנו, מה חיינו וכו', ואנו מקטינים עצמנו מאוד. ואחר כך אנו אומרים, אבל אנחנו עמך, בני בריתך וכו', שאחר כך אנו מחזקים עצמנו ומספרים את גדולתנו שאנחנו עמו, בני בריתו, זרע אברהם, יצחק ויעקב וכו'. כי כך צריכים להתנהג בעבודת השם כנ"ל. בהן בלכותי מוהר"ן, שכתב על פסוק הזמרא לאלוקי בעודי, ומובא לקמאן באות סט